Här är folkminnespodden med Bengta Lindberg och mig Kristina Mattsson. Och, eh, den här gången ska vi ta upp två brev som båda handlar om sägen om susade personer. Den första brevskrivaren vill veta mer om en halv mytisk figur som förknippas med musikfestivaler och har det mindre trevliga namnet Bajsmannen. Och i det andra brevet så ska vi möta fågelmannen, en man som levde på 1600-talet, långt innan det fanns några flygplan och som gjorde flygförsök med egenhändigt tillverkade vingar. Det första brevet det kommer från Jan Gustafsson i Nacka och han skriver så här i e-posten som han har skickat till oss. Jag har just mottagit ett skämtbrev från en kusin där han informerar om en halvt-mytisk, halvt-existerande gestalt benämnd Bysmannen som tycks ha en förkärlek för att dansa omkring mänskliga fekalier och som påstås ha bott på hissingen. Jag har nog inte hört talas om honom tidigare och skulle gärna vilja höra mer om detta hypotetiska original, denna sägen gestalt. Kan han till exempel ha en amerikansk förebild, en Mr. Shitman? Nej, någon amerikansk skittman som skulle vara förebild till den svenska bajsmannen, det har vi inte kunnat hitta. Däremot finns det ett nätforum för göteborgare bosatta på Hisingen där Jan Gustafsson har hämtat information. Och den informationen pekar på att det faktiskt är en verklig person som döljer sig bakom den mytiska bajsmannen. Jag ska ta och läsa lite här vad som står. Under ett par decennier av musikfestivaler, Hultsfred, Arvika, Emmaboda, you name it, har ryktet byggts upp till närmast bibliska proportioner. En viss bajsman ska ha härjat runt, utfört närmast rituella och oerhört sunkiga utflykter. Läs åkt kana typ, i och kring och runt och på de mänskliga exkrementer som samlas i de så kallade majorna på dylika festivaler. De existentiella frågorna som kanske infinner sig som exempelvis varför kan vi dessvärre inte besvara i detta forum. Och detta var alltså ett citat från ett nätforum för göteborgare. En populär myt som frodas på nätet är att Bajsmannen skulle vara den ena av två hårdrockstvillingar som dyrkar Iron Maiden. En annan att det var en låtskrivare som kallade sig onkel Konkel. Och andra har hävdat att Bajsmannen finns inte, han är påhittad. Men i Hissingen forumet hävdas alltså att han finns och att han tidigare bodde på Hissingen. Han jobbade i många år på en numera nedlagd musikaffär och besökte under några år en försvarlig mängd festivaler. Och vid minst ett tillfälle så hade han åkt rutschkana i en hög fekalier i närheten av Bajamajorna, därav namnet. Och det namnet det verkar vara just det som har varit tillräckligt för att han skulle bli föremål för mytbildning. Jag kommer att prata om det här tillsammans med en yngre man som heter David Olson och han kände väldigt väl till det här begreppet. Så jag bad honom skicka ner på till oss och berätta lite mer och då skriver han så här. Det var en mycket sprint som förekom när jag var på rockfestivaler under slutet av 90-talet. Som jag minns det fanns en stark koppling till just festivallivet. Den här personen var ingen som det pratades om i andra sammanhang. Personen i fråga var en bajsfixerad manlig individ som det gällde att akta sig för eftersom han själv var på festivalen och ställde till med olika bajsrelaterade hyss. En historia där handlade om hur bajsmannen gömde sig ner i hålet i bajamajorna och när någon satte sig där stoppade upp ett finger. Många varianter hade sin utgångspunkt i att bajsmannen gick runt på festivalen inkletad i bajs. Hans riktiga identitet var okänd. Och vi får nöja oss med informationen att han har bott på hissingen i Göteborg och bakgrunden till all den här mytbildningen ja det är ju naturligtvis de sanitära problemen på musikfestivaler där tusentals ungdomar trängs på en begränsad yta. Nu ska vi gå över till konsten att flyga skulle vi kanske kunna kalla det här som en mellanrubrik om vi hade det. Det är Eva Johansson i Färgstaden som skriver. Min Farfar var smed, tekniskt kunnig och intresserad. Det går en historia i bygden om att han byggde ett flygplan och försökte flyga från ett tak. Variationerna är många. Ingen såg det. Inga rester eller spår av flygplanet finns kvar. Han var född 1865 och lyckades försörja åtta barn, men det var inget överflöd. Har ni hört liknande historier från andra håll? Är de sanna eller osanna? För visst byggdes det lite varstans i flygets barndom. Ja, det som de flesta säkert känner till Det är ju att de första som fick en flygmaskin att lyfta med motorkraft det var bröderna Wright. Och det var den 17 december 1903. Som deras lätta propellerplan lämnade marken vid Kitty Hawk i North Carolina. Men redan långt tidigare så hade människor gjort otaliga försök att flyga. Och oftast får man konstatera med olyckligt resultat. De tidigaste konstruktionerna de utgick från fåglarnas vingar. Och den första kände svensk som försökte flyga använde sig med största sannolikhet av ett par stora vingar som han hade tillverkat. Han hette Mattias Björkstadius och levde mellan åren 1604 och 1651. Han var född i Björkstadsocken i Västmanland och blev senare i livet präst. Om honom heter det i Västerås stifts hela minne från 1843 och jag citerar hade ett gott mekaniskt huvud, gjorde ett långt och konstigt skjutgevär som han och offerera konungen. Och så gjorde han sig vingar och flög, men föll och bröt ena benet. De här berättelserna om Björk Stadius flygförsök de blev efterhand allt mer sägenaktiga. Enligt en källa slutade en av hans flygturer med att han föll ner i en humlegård och höll på att spetsas på en humlestör en annan gång störtade han mitt i en sjö där fiskare drog upp honom. Han ska också ha flugit över Westerås men fallit ner och brutit benen. Alla de här historierna de verkar vara skapade av folkfantasin. Men vad som är sant det är att Mattias Björkstadius var en teknisk och matematisk begåvning. Han konstruerade ett astronomiskt urverk för domkyrkan i Uppsala och utgav... 1643, en aritmetika eller räknebok som faktiskt är den första svenska bok där plus- och minustecken förekommer. Ja, det är intressant. Hur klarade man sig tidigare undrar man när det inte fanns plus- och minustecken. Nere i Europa gjordes under 1800-talet många ambitiösa försök att få flygmaskiner att lyfta, ofta med hjälp av ångkraft– och de här försöken de rapporterades i både huvudstadspressen och i och De verkar ha inspirerat till många svenska flygförsök från kyrktorn och Ladegårdstak. Flygförsök som kommer att bevaras i den muntliga traditionen. I Kristdala i Småland har man berättat om Olle järv som skulle ha gjort sig vingar av näver- och flugit från ett dadgårdstak. Men han fick aldrig tillräckligt med luft under vingarna- utan landade i en dynghög. Och om honom berättas samma historia som om Björkstadius- att han vid ett av sina flygförsök- hade blivit spetsad på en humlestör. Och fyra mil söder om kristala ligger Långemåla- socken och där fanns liknande sängder- Våghalsen som var i farten där hette Ante Berg och han skulle någon gång på 1830-talet ha gjort ett flygförsök från kyrktornet i Långemåla. Och även där sägs flygturen ha slutat med en kraschlandning i en dynghög. Just där att det är en dynghög där man kan tänka sig att ortsbefolkningen kanske tyckte att det var rätt åt honom, man ska inte liksom utmana makterna genom att försöka flyga själv. Man kan ju också tänka sig att folk verkligen var fascinerade av det här när man följde hur de här personerna försökte mm. ta sig upp i luften med olika konstruktioner som man hittade på. Eller ta sig upp, ta sig ner snarare måste vi ändå säga att det var. Och det betyder ju att det blir väldigt mycket prat och omtalat och det uppkommer en sägenflora kring dem och... Den kanske mest sägenomsusade av alla de här tidigare uppfinnarna det är nog han som kallades Hebelejen och som var verksam i Karlstad på 1700-talets senare hälft. Hans verkliga namn var Karl Jakob Hojblein och han var född 1743. Och han var uppenbarligen något av ett verkligen tekniskt snille- som han åstadkom många olika uppfinningar. Och i traditionen har hans rykte vuxit med åren, om man säger så. Och en av de sängningar som berättas om honom- går ut på att han faktiskt tillverkade ett par vingar- och lyckades också flyga ett långt stycke- innan den ena vingen gick sönder och han föll i vattnet- han tillhör faktiskt litteraturhistorien, vilket kan vara en rolig detalj att känna till. Han är nämligen förebild till uppfinnaren som Selma Lagerlöf beskriver i Gösta Berlings saga och som där heter Kevin Hyller. Mm. Eva Johansson nämner i sitt brev att hennes farfar var smed och faktum är att flera av 1800-talets hembyggen på det flygtekniska området utförs av smeder. Gävleposten innehöll 1885 en artikel med rubriken En halländsk flygsmed och där kunde man läsa om ett flygförsök med konstgjorda vingar och det var en smed i Halland som hade tillverkat dem. Och det måste ju vara den här sortens berättelser om primitiva flygförsök som fick Bo Widerberg att lägga in en episod om ett misslyckat flygplansbygge i filmen Ådalen 31. Och jag vet inte om ni som lyssnar kommer ihåg den filmen men det är huvudpersonens bror som störtar ner från ett logtak i, i en egenhändigt tillverkad flygmaskin. I Folkminnespodden här kan vi prata om det mesta –tycker jag nog vi kan säga. Och vi vill ha uppslag till nya ämnen. Och då är ni så vänliga att höra av er till oss under e-postadressen Lyssna. Folkminnespodden.se Och Folkminnespodden är producerad med ekonomiska bidrag från olika håll. För annars skulle vi aldrig få till någon podd. För Torbjörn Samuelsson måste hjälpa oss med de här inspelningarna. Nu är vår ekonomiska tillskyndare Stockholms Arbetareinstitutsförening Så, och vi vill särskilt tacka för det bidrag som nu möjliggör att vi kan fortsätta den här podden en bra bit till under 2017 och eh, efter Stockholms arbetarinstitutsförening så har Kungliga patriotiska sällskapet kommit som en tillskyndare. Så bara säga kort vad Stockholms arbetarinstitutsförening är för slags förening för den är väl tämligen okänd för många. Den grundades 1883 och den ger stöd till forskare och organisationer som på olika sätt främjar folkbildning och som bygger broar mellan vetenskap och samhälle. Och det har man tyckt att folkminnespodden gör. Och det tackar vi för.